A fejedelem fejedelemasszony valóját fűzték újra, míg a többiek kint a gyümölcsösben cseresznyét szedtek, amit a beteg Katalin olyan nagyon megkívánt. A való az elmúlt nap szakadt el. Gazdája dühében eltépte, amikor csáki levelét olvasta, akkor szakította le magáról. Az éjszaki szárny első emeleti házában ült bátori Anna nagy csendben. Egyiküknek sem volt szólni kedve. Az ablakból a havasokat nézte.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 Albrecht kirurgus Kemény Jánossal kurált a fejedelem asszony titkárával. Kemény, unalmas ifjú volt. Katalin úgy találta, s mindig azt panaszolta, ha csak egy kicsit több élet lenne benne, micsoda remek udvari embere lehetne, mert észtel az Isten ugyan megáldotta, stermetével, termetével, sincs baj.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 És kegyelmet, titkár uram, a tárházból valami aranyakat kihozzon a fejedelemasszonynak, ha a karravalókat meg akarná venni. Nem lehet. A diéta eldöntötte. Nem vehet ki aranyakat. Csak kancellár uram kegyelme, ha papírost ír róla. Akkor erigyen kegyelmed, írjon a gubernátornak, vásárolhat-e magának az ország fejedelemasszonya, két vékonyka karravalót. Vagy talán ezért is birtokot vár cserébe a kormányzó ura? Írhatja ezt is?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 A asszony bábnak is törékeny, azt is látta a török. Előbb eszterházi levele, s most a porta üzenete. Bátor Janna úgy érezte talán az idő, az óra, amit várt, most arra eljött. Linhes sietett. A üzent. A portáról jött szó. Nem kell nekik Katalin. Betlen István uramat sem akárják, hogy a nagyurak kit választanának hamar nap az országgyűlésben ki kell tudni.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 Gyerek még az a Szécsi Mária. Az anyját is ismerem. Istenes asszony, mint a narancs olyan savanyú. De most azt kell tudni mielőbb kitakarnak az urak fejedelmüknek. Lin tudja. Én tudom. honnan? Tán megálmodtad azt is? A vörös asszonyt jól álmodtam. Látja kegyelmed is. Égeti a nap, s a holtka szál körötte, amerre megy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 Rákóczi lesz hát, megírom Miklósnak. Ha valaki, hát rákóci uram a gubernátorral elbír, és akkor egyedből is kiteszi azt a kis Betlen grófot, meg az ő Szécsi Máriáját, hogy épp ennek a felfúvalkodott grófocskának adta Betlen Gábor nemzetségem erősségét, ecsed várát, ahol születtünk, s aminélkül vesznünk kell, hogy a pokol égjen a nyavajás lelke a világ végezetéig. Ecsedet nemzettségemnek visszaszerzem, arra megesküdtem. Hallod, Lin? Megesküdtem. Én, Bátori Anna.